ده ده ملاوی دو پتایت ساته ای اشاہ توید سنت کیسکت اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تائیس ابتو رحمت لازان از دی مین چوک جنگیر اور سوالی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301 ان الله عليم خبير يقين الله خبردار دي هو जे खबरदारो قالت الاعراب آمنا واي बांडजन मुंगीमान रावळे रे बांडोला खलक रे अगी मुंगीमान रावळे रे नो قرآن जवाब की قلنا تؤمنو هو यातता ولكن قولوا اسلمنا लेकिन दा हुआ है जे मुंगे इस्लाम कबूल करे ایمان قولا استاؤسلون تا نظر آدھے لیکن او فسرین دازے ذکر کئی او روایتے ذکر کلے نمخ کے اتنو سرے بس رب و تم معلومی گی وی لی, لی. چه من آمنا بلسانه ولم یفضل ایمانو الى قلبه لا تغطاب المسلمين ولا تتبع او اے معاشرے دا اغي خلقو چې په جبا باندې ایمان راولې دي او ایمان یې سلطانه جوڅ شي نو غیبت مکه د مسلمانانو او پسې مکه گئے چې تاسو دغې پر دې لټاوې وې غیبت کوي حدیث دی پاک چې خدای موږ راغلو چې الغیبت اشد من الزنا غیبت دمره انتهای ګناره د زنا نوم سره نو اغه اعراب ته وې چې مسلمانانو پسې غیبتون کولو چ تاسو غوړی ما نه دراولي تاسو قوت اسلام قبول کړی دی هغه اړه یې کړه ولی به مؤمنانه په څه خبره کوي غیبت کوي آزاد مفسرین نام وایي چې غیبت کوي نو دې لپاره چې دلای ایمان په خوان نه دی پوه شوږي ګنې چې ځړه ایمان راغلی بیا غیبت نه ښه ولما یذ قول الايمان فی قلوبکم ان الداخل شیطانو سو ایمان جوړ نه الله او فجرتاسو حکم الله از اللہ ادفی لا داغو لائلیتکوم کام بناکی من اعمالکم شیعہ دا عمل اصلاسو شیعہ ان اللہ غفور و رحیم یقنان اللہ بخونک رحم و علا دی دی زینہ قالت الاعرابونا دسورت اخیری ذہنباب دے کل چی داعرابو ذکر ایوکو چغا منافقان دی نشتا غیبتو نکی داری مقابلک درشتین و مومنانو ذکر بشارت انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله يقينًا مؤمنًا آخلقوا جئنا راودوا الله وبياهم برداء ثم لم يرتابوا ابي شك من ذلك وجاهدوا باموالهم واجهادهم واقل المال نقلو زرع الله بل الله ان يختبركم صادقون دخل البير استني قل الله دينكم وايرتا اياته خبر وركه الله ربكم الدين سرا دا بیان در توحید و دعوه دا اپا دیکی زور نداره خلقو لره چرا اطلب و دا احسان بای جتاوه چو گرمونگا ایمان راوله دی اتو الله اللہ تاسو خبر ورکو ایلالا و دا دین کلچی و مسلمان فا خپل عمل باندې ریا کئی نور دا سم اطلب دی چیزی چا تا ایمان اد دین قبلولو احسان جتاوی قوم من نابنديا بو بلجا والله <سؤال> باندي بها مر والله يعلموا الله بو ما في السماوات وما في الارض ارسج باس وانك اجبزمكو كي والله بكل شيء عالم الله بارشوان ني بو ادي يمنو ن عليك ان اسلمو ديس بادي فتا باندي تش اسلامي قبول كلي ري دمرا زلون ستليش پدرنوار دوكو اتغور زم علي اسلامكم ہوای ورطا مزبا دے پا ما اسلام استاسو دا اللہ احسان پزان بانده اومنه چی ایمان دا در درک بلی اللہ یمنو علیکم بلکہ اللہ احسان کی پتاسو بانده او این آمکی ان حداکم لیل ایمانی چی کو تاوستا فترت دا ایمان و دیقین فتی صورت بانده مفصلین ذکر کیتی تاوستے صورت حجرت کی وصول و آداب ذکر کرل او دا دید توفیق درو درک لدا الله احسان و منګی تاسو په لګو کندو په ساده تو کې پراته وې تاسو ما اشرف چرثه مشو کده اصول ته الله بیانوله نو چې تاسو ایمان طرف ته هدایت کو په دي نو د الله احسان په ځان باندې وونه نه ان کو نو تم صادقین کته سو رشتینین مخته باندې ولا خلقو ذکرو دامیا غیتہ تجردیا نور خلق شو چې د ایمان او اسلام اس باندې کې په خلقو داود سره او باریک رد د شرکت فی علمو چې الله تعالی په نشتا ان الله یعلم یقینا الله بوویږي رویه سماوات و الارض غیر د اسمان و د زمکو تاسو حال ادي ایمان اندازه معلومه چې تاسو څنګه ایمان والله بصیر بما تعملون الله لدُن کلیه تاسو به عملو باندي سنت کې و آداب او زواجر هغه خلق چې به د کوله د پیغمبر په خاطر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 صورت اقام پس سورت المرسلات ده مکيه ضرورت کې زجر ذکر شو منافقانو ته دې سورت کې اس باد تا قیامت کې چا وې کبه منافقانو زجر ښکارا کېږي قیامت کې د روان صورت سورت کې مسل رو جهاز ذکر شو و ترغیب بیا قاداب بیان شو ندل تا ذکر دا قیامت کی ترغیباً او تحذیراً دعوت صورت اثبات القیامة او دلائل پاقی بانده یادوشان راوط الدمرو دا قبرون پا قیامت کی دا اصل مضمون دلی صورت کی ذکر کی اول پدی دعو بان شواهد بیانی او بیامن کریم اللہ زورا نور کی ادلائی لعقلیه ذکر کی بلی مسلا قاف اللہ بوئیی فاصل مراد ددی یا اللہ قدرتن تشارلہ سنگر قادر ذات قحار ذات تے قادر دے چوکے امت راولی قدرتی اشتا او قاہر قحار ذات تے چھ منکرین اللہ اصل مراد اللہ ہم تمعلوم دے والقرآن المجید گوا دے دا قرآن چڑی روز مشان کتاب دے بزرگے والے کتاب دے المجيد لائق دې د بزرګې او د شان او د عظمت دا قران ګواړې جګم حقایق دې قران ذکر کړې نه بالکل یقیني دی شک نه هغه کې شک او خپل مضامینو کې حکمتونو کې ایجاز کې دې قران مجید وړاندان بل <سؤال> ويشته نه د چهره خبره ذکر کړې دا به اشا کړ دا خلق کو سره د قران مقابله کې بلوم ز کتاب شته چې هغه حق او یقیني کغیر دیو چې انکار کړي د قران داري بنیا دي عقایدونه مقاصد اربعه نه خلق چې انکار کړي دا بل <سؤال> وجره بل عجبو <تصفح> بلکه دي تعجب کړي ان جا اهم من ذرمنون چرا دي تا فقال الكافرون پس دوه کافرانو هذا شيء عجيب دا یو شی دی عجيب زجر دي منکرین الله د قیامت نه منکر دي یاد قران نه منکر دي ناري ويته د ابو موسیمنو نشنا خبر نه زمون پښانیو باندې زمون د منزنه هغه دې لپاره غورا کړی شو دا شی او ناجیب د خلکو غوردا خبرو کړل رسره تعجب دی وجنه دین کار کې د قران د ذمرا حقایقونه اول کې زوره نه ذکر کړل ځکه مضمون ټوله په دې باندې لګی د قران و مجید د آخري فايصه بنزم باب او پاغه کې اقاص مرسلات تور انجم د سوراتونو سره درس وکړيږي ا دې کې به اس باد کې د قیامت او شواهد سره ابو ربو تراتې سره دیول نبل سورات کې ايرامتنا وکنا ترادا کلاچ ملسمغا اشمغا خورا ذالیک رجل بعید داو پس کې دل لیریدا تلن اقل بینو مانی اتاتا بلور اخکاری نتو تیڑو انکار که دا امزارن رخا چه ممبروشنو خورشو بیاباسم جون دکیو رجع امبعین دا اوپس که دل خدیر بیارت امکانو دا اقل قد علمنا ما تنقص الارض منون یقینا پویگمونگا باواسو چه کمیه داسم کد دینا دیدو وجود نا چه داسم کسی خورلی سیت خورلی دیدو بله تول خنه خاتم کې کنه هغه اجزای اصليه مشتاه وجه کوم کمیته رسمو کې کړلن الله او مون ته مالو و و اعوذنا کتاب الحفيظ هم سره کتاب دې عبادت کوونکې داینه چې نه اوس مون قد علمنا نړیره د مخ دا, دا زمون پر علم کې مو سره لیکلي کتاب الحفيظ دا اللہ علم، اگلوح محبوظ،, اگلوح محبوظ، چی پاگئی که ټول طولی خبری لکتی، د بندیان و, و او اگل دا قیامت راتلل دا ذکر ہوئی، چی کلی او سڑی په دی پوشی، چی او تن سرا لکل پراتی، نو اگل خوڑی را محکم و مضبوط خبری، نو قرآن و مجید دا اگل خلق و پا ذہن تو تاس اخپلهم پا دے پوئے گے جو کتاب کی موجود ناغا تاسو یقینی کانا ہے بے سکا در طولی خبر مصر علی کلی پرتید اور سوک پا دے کے بازلوالے نشراوستے پورا پورا بدا پا اخپلو اخبان دخکارہ کی بلک اذبو بالحق لما جاؤن بلک دی تغذیبو کو پا حق بندے کل شراغ دیتا دا اون زجر یواد تعجب نده بلکه دی تقذیب کلی ده حق قرآن حق ده ده پیغمدر جسالت حق ده ده اللہ توحید حق ده او درشانت قیامت نپدی بانده ده تقذیب کی ده خلقه پلکذبو بالحق بلکه دا دا دی تقذیب کلی ده حق کل شراغی دیتا فهم فی امر مریج پس دی پیوکار کی دی گرد ور مریج د زيو کار د چذيبه کې نه کار غړ وړ دلاري چې کوم خبره کوي د داډې را ثورا ثود غنج خبره وکړه واضح نه لګا وشکې پراتي او کله یو کس خبره کوي د قیامت باره کوي بل کسم کوي د وشان قران باره کوي د پیغمبر باره کوي ابل هم يغرو ال السماء او اوزل اینو گوری دا خلقو اسمان دا زوقهم دا فاسد دینا کائف بنیناها که سنگا پیدا کردی مونگا دی سنگا جوڑ کردی مونگا دا اسمان دا اول صبر دی دا اسمان جوڑ اخت خوکو رکن وزیناها دویم او خیفت کردی مونگا دا اسمان او درین وما لها من فروجر نشتر دی لرا حس چاو سمر و زمان او شور دی تولید چه چرده تی پلیستر رو دوڑی ده یا رنگ خراب شو یا بلیو نڑی ده یا سنور چود پکیو شو وقت تر وقت تا خیسته کیگو تا زکیگو اچه سن ده نو کش پکی ندر آگلی دیتا ام دا خلق نگوری چه دا یا لاس شتا چه دا کوي ارده حیفاظت نو دا خلقو دوباره پیدا کولا که تسگرام کنگی نمر دي بارنه ګوري اسمان ته لاله سما ذيب دي بخ کټه کټه ګوري نو خټه هوندا لاله است د زما کته دی ګوري مددناها, مددناها او زما کا فرکر لرمون دی لرا مددناها راخل زمون دی لرا فیها رواسی او چولین موږ په دکې مضبوط کورونه دیم دلیلات او تاغیر کسانل دری خبری دی مددنا د دی تل تخو گو را سمر پراکھا کڑے راکھ کلی او بیا پی رپاس غرون چولی مضبوط فانبتنا بی ها ازرغن کلی مونگا پا دیکی من کل زوجن بایی جو هر قسم چوڑے تازا زرغنی مپکی کلی دی سمر براکتا و سمر استعداد پاکی چولی دی کنی دادری مخبرش نخکتا و گو را سوچو کہ تدا بہ پتہ وله کی دا الله د قدرت نو انکار به ختم شي تدا خیراتان د پارا د قدرت خودلو و ذکر او واعظ او نصیحت له عبد مونیب د پارا زه هر یو بندہ انابت کوونکی ارجو کوونکی الله د دینه باغ اسو بیاه برت اخلیچه اگر ارجو کوونکی الله دعوت کتاب دلائل التوحید اګه انسان چط بل رب سره تعلق لري هغه ته توجه وکي ناغه په دې تلای له نشي کولی دې هغه باسي ګوري پای برته نشي غشتي سره هغه سره زرین نظر وکي تا د څیراتن د پاره دایې قدرت خودلو دلو جلل ويموت استقل القدرت خو او طاقت خو او یاده شته پای برته نشالت چې تاسو زده کې درند دلې و نزلنا من السماء ما آآ آراورو مغاد برنو بو مبارکا برکتو آلو بو فا انبتنا بیهی فسننگا ذرغنو فدیسارا جنات و حب الحصید او غلی پریکی دونکی باران روورو پاکی و برکتی او بی ترسو پوری باران نی دزمو که فصلونا باغونا ترقینا شکولی اگر کدلاندې ابو او تاسو پولیس ترڅو چې باران پینې شي نغې زرا برکټ راز دل احمد طرف نو یوځه چې پاګه زره ونه وکړه جنات باغونه پیدا کو اگر تو چې داغه نه صرف میو شو کو نشي وحب الحصيب او دانی لو کې دن کې غلیپ ر کې دن کې چې هغه سره هغه پر بوتیم شي نا لو ظلی وان غلبا ثقات لها طلع او بل اكلهم دی خجری دنگه دنگه اگدی اگدی باث قاتن دنگه اگدی لها طلع النضید دا غیر فارقون چی دی جوخته جوخته تهبت لاندبن دی پور پور تا گور نډه ریه ښه نظر د په مړی خوشي و دا زه تازه خوشیو غونجيري دا کي جخت جخت لريو ځړندې کا رزق للل عباد زاره زقله دا باره باندې غانو رزق للل عباد دا ارس چې مون کي لري بارا درځه پرکولو بل مخلوق دا باندې غانو تا واحينا به بلتم ميت او جن ديكو مون غا په دې باندې خار مړه پایتان هغه ورسنګ مړ پروت دی ا جکله به مون بارانو ورو نو تازه کو خلق تازه شي فضلنا باغنا كذلك الخروج دا شانته راوتللی قیامت کې راوتل استاسو ده قبرونو بروزه كذلك الخروج دا شانته راوتللی ده او بیا الله طرف تواردللی حساب کتاب بکی گئی منازل دی دا با اداکویا پراؤکویا تاسو کذالک الخروج سنگی چه باران رو رو دا دا دا رو داسمان نا او سنگی چه دونو نبیوی راویستی دانی و غلی راویستی نو دا بشانتی رو باسی رتی اسمکی دا دا اخکارت دلائل جی کنا هر سوکی ایوینی پر اپل جنکی نو کد دین اومین کارو کو تباو برباد باشه مخ کے چاہت دین انکار کرو قرآن دا اغیر حال ذکر کئی خواب چو گورا اغیر مینکار کرو کنا دا تخویف دنیاوی پاری که ذکر دا اقوام محلکو کذبت قبلهم قوم و نوحن تقذیب کرو مخ کے دین اقوام دنوح علیہ السلام و اصحاب الرس و تمود و خواندانو دکوی او سمودیانو و, سمودیان و عادم فرعون فراوانيانو واخوان لوط او روند لوط عليه السلام لا قاموا تنكذيب كلو دا خبر اين منه واصحاب الائكه او خواندان و دبر شعيب عليه السلام شبهه اثر دشه وقامتوا طبا او قاموا طبا اغبش اليمن دي دومره قاموا تنكذيب كلو اتي ذكر كلا كلا دين كاركو ادی انبیاء ته تکلیف نه رسوله هغه سره دشمنی کړی دابین صاحب الله رب العزت کولیش معاذ الله چې انتقام ونه کړی او د ظالمانو نه تطوسونکی خامخادات ابوس بکی ګرځي د پاره وخر روان نه او کوم وخت دی قیامت دا جمهور قومونه ذکر کړو دا اته ور کړو صلی الله علیکن خانہ ہا ذا قیامت راز دمرگا ہا دی دنیا کے سکلو انکاری کون اخر سب دنیا کے تباہ برباد سيو نہ ہو لگا زابو مستقل عذاب ہو لبیا اخرت کرے کل لو تزبر رسولا تولو تکذیب کڑو تے پیغمبرانو اگی چورت سویلو دا قیامت دلت لو بار کرے انی خبر اوا ندی انکار کڑو تکذیب کڑو نسبت درو کڑو صحق وعید والصابر شو عذاب زمان زمان عذاب پر اگ دنیا او ہلاک وتباش خلاصہ ز رو کو کوشش وا تکذیب مکڑا جاماد فکر سوچ کڑا آزاد رزق سنگید ایباد رزق سنگید ایباد پتکذیب بش برباد لک سنگ دنیا کی امکار کو نو آزاد پیرا دے و بربادے کو تصویل چبیا پیدا کول الله تکران دی افعینا بالخلق الاول آیا پاس منگا استرشو پا پیدای شنبنی چاولم دا خلق پیدا کو رسوخی الله اللہ ویولی من شو استرشوی نموکنی استرشوی دی صورت کی برست تو ہوئی عدل تو جو منخست دښې وی نو افا عینہ بالخلق الاول نو داخلا دا د بیا دوباره پیدا کول نه ولې پر شک کړي بلهم په یاد بلکه دا خلق په دوکه کې پر شک من خلقین جدید د پیدایس نه وینا دا, دا خو دی په دوکه کې براتري کړي انسان چې فکر وکړي نو لوبه کار وته کړای نه بیا ثاني روته په دې کې هم په کار د دې انکارونکې اگرچه اللہ رب العزت تا نو پاول کی گرانو نو د گران دی او دبا ذہن وی کنا چستا ذہن خطا تا دا خبر اکی چو بیا پیدا کول گران دی عذاب مونگ شو عذاب سنگ خبري او ذہن دی, دی پل نزی چو اولی پیدا کولی لازم را مخلوقو اکم وقت سلسل شورو دا او پره په ترتیب سره ساتي نو بیا په ځای اسمانو نو توبو ورا فسلونو تن سيټينګو دروليري زما كه اسمان ساو كه ان قيلاب را ولي فسلونا ندا تا د پاره کال د او يقينن پیدا کلي موږ انسانو ونه علم ما توسوي صبيه نفسو امون په يګو با د سو جو ددا اقواله وقال اختارا خبرنا ددا پسل كي تسواس وسوسه وخيالات تي الله وي اظن من تبعلني دا دليل عقل دي قال مختصر ونحن اقرب اليه من حبل الوريد انو ندير لزديو دتا راجد دنا من حبل الوريد دا غير اجدنا چٹوه هي ادج جون باريه مالني جول دي چاغتا شهرغوي اغرق دا حیات او دا جون یاکی نائی دا روح ندا سنگچ امام راقی برحیم اللهم ویلی ایمی روحی موند دا, دا انسان روح نمد دا, دا, دا نزدیو او اقربی ہوئی چو دا غرق بلا دا بدن یو پل بار روطی امونگ دا تر دنگ ندیر نزدیو اصر چوات زروی نا اللہ ہوئی موند دا معلوم دی اذی را اخلی غدوار غستون کی ان الیمینه و الشمال قید چې د ښی طرفنه د ګس طرفنه نفس دې سرا تایید ملائک چې الله مقررتلی دی نو باندې ښی طرف تا وګس طرف تا وګو د عمل تګوري کوم ګناه او کی نو ګس طرف والا ملائک یې دی کی چنه کیو کی غلام علی صبرن کی د الله ترابنه کته کوم نه اچی بیا دې توبه نه با لیکنو کتهوبه با سين معاف شي ندی چې کوم خبر راو با سي ما يلفظ من القول نراو با سي دې خبره د قلینا تلفظ چدی کوم لفظ سو خبره کوي الا لديه رقيب عتید مگر د سر نه نگهبان ملائکه دې تیار نه تایار عطید قلیقو دی کلو تناختی نو چکم لفظ رو باسی دی خلینا نو بسو ملائکی علیکی تایار پروگرام دی دی وین عروس تو ملقد خلقنال باب دی ترخیر پوری دی کم عقلی دلائل لی پو تاوخید بانده آدام شانته تا خوې فقره وی او حالت ذکر کوي دی او بنده نور هوټو د ننځاوې حالت ذکر کوي یا انسان چې دا ولینکم لظباصناغا د کله شیو محفوظ دي اگر وکیږي نه پرې ښا نو سوچ کا چې ستانه دایله بعض غلط ولزی ادې کې پین کارونه کې د قیامت نه وجاءت سکرت الموت بالحق اور اعلی به او بشید امر کو یقینن بالحق ويقين صرد ترا احنا اغه سره چنکار انکار وکاو د قیامتن اخردا چې هغه باندې قیامتې صغرا شوروش چا دغه خپل بدن دا وړ دنیا روانه ده او پرتے نلاوی به اوشه پرانا حالت ذکر کوي خدای نازوي زائل کما کول تمره تحید ایا غرسری چتا د دین تختې دي تحید ته ته تختې دي انکار کو نړۍ ولله نورس هغه سوروش ماند باندې اروحتوته سمرلغه خبره ده ځاغوا خل انسان په دوکه کې پروت دي ورنه مرچه ده پته لګي یو بنده بهاله आवाज درکې چې ما خپل راشه یا وداوی مالا چه پخکا یا ببل سووی اج تو له خلانو رخصتي نه انسان اول انکار کوي استاده بنا دمره اپ دمر له کار دی له وخت به شرا له صلي نور نذرا شان دی با قیامتم ذراش ونبقى فی الصور اپ کو ذالک یوم الوعد دار وذ ذعابه رذد وعد چ الله ته توصلی و جاعت کلو نفسن ارابشی هریاو نفس معاها بو چه داغی سر بوی سائقون و شهیدو یو شرونکی او بل گواه دو ملائک بو سر را نیو با عملنام را گفتی با دا با گواهی کری او بل با دیر روان کری شریبه سائقون داغمون دنیا چه <تصفح> دی با امپدوجه لبکی بوات لواری بیا قیامت کی نو ملائک و بدین ولی اخلاق اوبل بصرا کتاب و عمل نامہ را واستی جداو مرا واستو مر دی دے ذکر کی دا قیامت جملو سره کا زان زان له جملې لري ولو في قفي الصور ذلك يوم الوعيد ار جملق ذن لهبت قد شند صفات قبيحه کر کی رستره انسان لقد كنت في غفله من هذا یقینا وی تا په غفلت کې د دې وخت نه د ډیر وځنا فکشفنا عنک غطاءک لری کلمنګ استان پردېستا نظر استان روزې ډیر تیز دی او سګور کنا دنیا کې اوسه نظر نه لګیږي لری برخت تلیو نه کتا کتلیو لری میان سی وله بوټو تک تلیو صرف دغپل خوښ نیاو پسن کدان کړه تخکار شوا چې تا انکار کوو نو څنګه تخکار شته ملای کرابل او چې قیامت کې راپاسو دې شې استاد سره په نړیډر کړې شه فد سرک الیوم حدید نن څه نظر دې ارتيز دې وګورکل چې اوس انکار کولې شه وقاله او بوای هغه ملګری دې ده او هغه ملک چې د سر په جون کې هاذا ما لدای عتید دا ما سرجې چو د تسع عملنامه آتیدا هغه حاضر دی تیار دی د دې کارت بالکل صافه نه ر مسالې فقې نشته دنیا کې رکعت نه صفا کې دو کله یو دفتر تموندوا کله بل دفتر تا امو زه هغه بس پاک کړم د عملنامه ما لدای عتید دا هغه چې ما سرهو او حاضر پاتې مې سره بالکل تیار امو زه حاضر دی نہ حکم موشي چې بس نور په کې بیا سنشته على قيافه جهنم وغرضه به جهنم کې كل كفار عنيد هر او كاذر عنادگر كفار د يوسفتي نكار زيبت چې د ناشکری کولو د الله درامت له بس د حق مقابلونو عنادك وانك حق سره حق برسو سره منع ال الخير دريم ملکاون کې خیر لرا خیر کار کو نه په خپل دکو نه بل څه پرې خوځ قرآن نه پرې د دین بیان نه پرې د خیر خی ګلې کار نه پرې خوځ مؤت دین ځاتې کوونکو صلی الله علیه وسلم صفته دایې او شک کوونکو دنده لپاره سم کارت نو په دې څه په تو نه هو د ذکر شو ووځو په بیا دم لا سنره پیژند لکا الله ری هغه سره دی الله الاه اخر چې ګرځولې د الاسر الاه بل دا مشرک انسان دې په دې کې تمرا ناکارس پتونہ طبحتنا راجه مشویر <تصفح> چې الاسر بل الاه ګرځاو فالق نو غرزل دې لرا فل عذاب شدید او ف عذاب سخ کې بساره م کوي وی نو دو ملائک به حکم اللہ. کنی رو جان کے ناکار پدی کے کی الله القیہ نو وسلسم مجرمانو ته دي کې نور ځان لمیاس کې اپراته ناګار سپتون په دي کې کفار چې کوبره کاو عین ادګرو حق سره ال حق ورستو د خیر خبره نامره هو دا هغه من او کولا صدا باندې ازیا ته به کول حد نه باورید اپینته حیشکه مریب او د خبره کې د تشک نوکه بس دل لازره ال حجولن سم ما هرو په دې کې یا <تصفح> ورځ کې وګور د صورت ال حجولن اخلاق به پاګې گمراه دا قیامت کې بهو هیبت ناک سیز روزي اونق ورته وي یا قرج اونق قیامت کې خبره وکي خلق سره رغه آواز کې وکيل تل يومه بسلاصه پدري وته نغه ځنن خاص مقالرين <تصفح> نور سرابیا ګورو جدیورو ام بیا زیا تکم بکل جدار نانید اړيو سرکاشا اړین ادي قربان ومن دل علی ما الله اله الا الاخر اجدا کاریه کلی الهی اگر زول اذا الله سربل شرکی کلی الله صفات چال ورکلی ناغا اپی جنې به ومن قتل نفسا بلا ایر حق اچ قتل کلی نا حق ادا اما اوت ادا ا emergenceara Cheraaiblampa thatPIB Continyesfunctional.coo eventually get to the word progressiveordian locari and push us forwardして ave us to happy dated teenage time online. we have learned our служer. in the olden早期 of the previous UCsveados.coo adviser. o 요런 거. zoeصل is to godliness. thy fourthtari andごaz님이bank 등반yah or چه <folklore beeping> دا خبری و تجا خیص تکلیوی اپا شرکی اختکلیو ناگه بسر باقبل غمی که نا ناگه بوی چه زمانه بوچ کم شو ناگه بوی ربنا ای رب زمان ما اتقایتو نده سرکش کلی ما دلرا نده گمراه کلی ما دلرا ولیکن وکان افیط العالم بعید لیکن او دی بگمراه لرکیم قال لا تختصم اولادایو ابوه اللہ جگل مکوی زمان سر دا تیگو رده جگلو ن زمما باد علت کې جګړه نشتا تاسو ته دنیا کې باد علت کې جګړه او شور کړو لا تختصمون لدي دلته وړه جګړه او خبره چیر نشتا وقد قدمتو الای کوم بالوعید او یقینا ما مخ کې درلګلې تاسو ته عذاب او يردازا ما هو توعیز کړو چګل بیا با عذابی نوځه بجګړه نه اټوللې وای سګمراهه کون کې سګمراهه شي هر یو چې ما يبدل القول الذيو نو no, بدلوا لشي قالوا <تصفيق> بيصلا زما سرا ما يبدل القول بدلوا لشي بيصلا وخبر زما سرا وما انا بظلام للعبيد اوليم ظالم قومي اخبل بندگانو <تصفيق> زمر طرفنا بعد لو ينسافي نو no, بيسنقوا له نبدلي يومنا قولوا لجحنم بدغرس ابواهم يا جحنم تا هلم طلعتي و تقولو هل من مزید آقا باوی چشتا هل من مزید نورشتا مجرمان رو لگه که هل من مزید جهنم باوی چه زشتا که مجرمان پادی که نور علیگه در دنیا که دا دست گمره و بعد البرست و خلق و عدد دی بون ببا ز مقو کې پټمو تاسو وګورئ کنه زیش کنه پېړې بورې دا واغ بورې چې ستاره ځي او زیاد ستاره پېړې دوه ادارسه حق په مقابله کې بل معنا دا نه څنګه الله رب ال عزت ویل چې په جهنم داکوما احادیث کوم راځي نبی هغه معنا ده چې ته په ستیو کې تداکشي وتا کولو هل ممزيد وای به دې چایا استه جماکه نور کم د خدا سره شو مجه حل می مزید نور زای استه جماکه او بهنه چا بالکل زړه داس به پورا کیو برابر کی خ او آداب او سلام پر حقیقه دا خدای مجرمانو د عینادیانو خلق کوزه کورو بوله غو آدم مؤمنانو صفات او د لفتل جنتو اشاره تو ازاری خپل صفاتنا نزدې بکړې شي جنتو للمتقين دار يدون كو خلقو غير بعيد تنبوي لری دلانے یذن کو اللہ تعالی نذیو نو جنت بوتم رنذیکلیش بیرتابانی کا چماذلی ورتا ھاذا ما توعدونا دار جنت اگن یومتن رذاو سرا وعداکی دا لكل اواب حفیظا ظفاد ہر یورو جو کون کی احبازت کون کی چزان بچ کی تو بلانہ احبازت کی اللہ احکام باندې من خشی الرحمن بالغيبه اغه سوچو جو يره رحمن پهنا بن غيبه په غه وسره لید نه نه دی يریږي اغه خلق مخ کزانه جزاج جزانه کی هي سوکنی نو په غه بونده ځاګه نه يریږي علي بي السلام صفات خبروږه باندې دا. چلا بيدارش قصوري کیو ساتي چی سوکني استي आवाज دي او د له دی يری دو درسترونه اوخه پرې وته وجا ابي قلب منيبه او را غده پزلو انعبت کونکی ان سر داسی زلی ریسا <تصفح> چیدی اللہ تروجو که سفاد دمو تقیانو اول <تصفح> تقوی دار دی درم روجو کونکی دی درم حفاظت کونکی دی در اللہ دا احکامو او دزان دگولانا اصلورم در اللہ نیرید انکی دی پا او بین زمدہ چی زلی انعبت کونکی و دخولوها بسلام داخل شری جنته نو دا په سلامتیه سرا کوم لایکر رسول سلام بکید الله طرفنا رب نو والسلام خلو کې بسلام ته دی یا سلامتیه چې يوم الخلود دا وځه د همه شوالی نو مخ کې چې جهنم ذکر وکړو نه غي دا خبره و چې تاسو په انکار کوي و اوس هم یقین راغلي عادل د چې کوم خلق یقین کړو په دنیا کې ناریک رحمت اللہ وروکی او د دې ووزن امخ کې چصو ناریک خلود همیشه ال نو وستو تا د سمې لوشنه پس هغه باندې همیشه ال لهما یا شائون فی ایدی د پارا وسریتی غاری مزید او مون سر ازه اتنه امتنذی صفوا غری چدیو وختن سبدا چدیو وسدا دې چې هغه د عقیده په اساس یې ته نعمتونه دي مازی چې هغه الله دې درته رضا ده هغه چې په سنانته خبروندي ځانم تقیانو <سلام> حال ذکرشه وړې افسوس حالت د هغه خلکو لري چې دې انکار کوي دیوځ قرآن مجید زیات زور غيله ورکیخه مخکې تاقوی فخره ذکر راغلی روز بیار تقویر دنیاوی قبر اکنید، چوب دنیا کے مدر اعزاد درکن و دین او خیبرات واقنید و کم احلکنا ریر حلا کردیمونگا قبل من قرن انمکت دینا هم اشد من هم باطشا چه غیر دیر سختو دینا بقوت کی اپنی ولوکی فنق قبو فی البلاد یو معنی اگی گردیدلیو پخارونوکی خار دا دا دا یا خردا شنو پاتې شو جګی پکې نه نوتی نو ګرځېدلې <تصفح> نو سیلونه کوله دنیا یې خپل خپګدل و ولې زه په دې ولاړ نه هل ممحیه ص آیا و دا غېزه بارا اخلاصې یا زی ز اخلاصې یا د پنا نو ورته یا زمنه فنقبو فلبیلاد پس نوتی وبخارونو کې د پنا د بچاو د عذاب له ځان بچکو هل ممحیه اس نکوم نه بچ ثلاثه ولو ان نبی ذلک الذکر ترغیب ذکر کی قران دا یقینن بدی کہ خام قیبرت ہے انسحت و عز لے من کان له قلبن دا بار دا بچا چا تاو شنوی چپا خبره خو ویږي نو ډېر خلک نه وداندري چې هغه نه کویږي نو قران وی چې نه کویږي نه بلته وکيږي کنه او الکسمه وهو شهید یا وکي او ردوته او دی حاضر کله او ته څه غومه یې په نوته خبره نه کوږي نو قران وی وهو شهید دا سره خبر نه کړه دا هو سره شرط ته دی باش باشلې او سوچونه فکرونه باندې کی تا خبره کې راز سوچبل دي ګرسی په يو خبر هم پوه نشي ا جته جته پوه چې تا اوري را خبره نه ډير عايشې جو سړي وي نا واجبګري قران ته داسي چې تا بالکل او بل ده کې څې کړی نه ترې څه کوي او کنه نا هو شاهد ولقد خلقنا السماوات والارض او <سؤال> یقین پیدا کردی منگا اسمانو نوز و مکا او ما باینا هما اسیج بمیانس کریم فی ستت ایامین پشپا گرازی که و ما مستنا من لغوب او ندر آرسید لیمون دا حس طلوالی افا بالخلق الاول اولا نو ثانیانی دلیل عقل زکر کا مختصر جموع تخو پدیس طلوالی ندر آگری کلچ ردید لائیدو دا بیان نرستو بیاون دا خلق نه نیو انکار که ا سر دے چے اگے خلق حالات وری دل چ دنیا کے ہلاک شو ابیاں دینم نی نوستر تا کم کو زوری دیوے نا صبر کا فاسد علام یقولون فصبر کا با صبر دی چدی وے وتسبح او بحمد ربك وصفات نور ضربت اسرا الشمس وقبل الغروب مخلا خطو دلوارنه او رستو پره واتونه او مخلا پره واتونه وقبل الغروب او مخلا پره واتونه نمخلا خطونا منذ صحر كوا او مخلا پره واتونه منذ مازي گر كوا ومن الليل فسبح او د شپه نه فسيزكي باقي بيان الله دا بيان دا اور توحيد دغه فسبح <تصفيق> بحمد ربك پاکی بیان او د خپل را موسکا د شپې نوم پسې دا کې فسبحه دا لا تصبيح وایا پاکی بیان او دا غو لوی بیان او دیاں خوا خبر او ته دوه خطنو ګلم بي واخ کده د سحر ادمه لګر او من الليل فسبح او تهجد او یا مطلب چې ټول په کرا مخ کې د انوار خاتون موزه د سحر او مخ که دنور پروتونا منز دا مازگر او مصبخین ما و من اللیلی فصاب بیح او دشپینا پس باکی بایان و دالا دشپی وقتی منز کوا چه منز دا ما خامو ما سخوتن دی و ادبار السجود او روز تو دا پر از موزنو نا سنتم کوا نوافل کوا دقا بگذیاتی نعمدتی و ادبار السجود سنن یادی چه پر از موز پس علم سکی روز اغم پکاري کې نړۍ خلک دغه کې کوتاه کی ګورا وتا اواز به وقپانغه پکی وي وی استاجت مشتاق اوسه پر ازا او دوه رکاته کا خپل خوشورو په غوږو سره بس دغه پورانه اروه چی دوه رکاته تاریخ په لوسه څلګه چې دوم راډيو راړو ته موضوع کې و چې صحیح نه نو سپیدا دوه رکاته کوه سمې کوه نه و ټول کوه سمې کوه نبی رسول الله والروحة وشيء من الدلجة تصباً لازم دي دو سحر وخ او لماخام وخ او سيسد شبينة دينا پيدا واخره سمرا قيمتي وقت لدي لديك عبادت كويدة بالرب انوافل كويد واستمع يوم ينادي المنادي اوكي لابعورس شوازبوكي من مكان القريب داغذين ازدينا کما گتا چه دا بیت المقدس کی علاقین آوازو کی یا دا چه هر یو ساری دا آواز اوری د دا عید مناد منادی بلکل نزدی بود اخکاری چه دیدن را تا آوازوش عراب علی بی اقیامت تا دا اللہ حساب کتاب ته یوم یاسمعونا صحیحة دا بالحق فداغ روزبان لی دی با آوری اغا یقین سرا شک بی بکنی ذلك يوم الخروج دائر وزداد ازراوة لقبر لنا جمزل ازاوة ذكر الله شروزيبت قيامتنا إثبات قيامت كيخة إنا نحن نحيي جاقنا لكم جندي كوالكو ونميت امونك مركوالكو وإلينا المصير امون لل ذلك من يلو جاكرا جديد دنیا كده انخلابات شورو دي جندي كيقي مركيقي انځادونه مله نه نیول سره داوم مختلف حالات او دلالات اړیا ذکر کړو چوست پکم شاکري نو اقوام مکذبه مکذبه کرکلو کړو مهلکه چدازی حال ته غره نو سبکم شاکته نو خپل بدن ته غره نوردم یقین درازي نه جزانه کده ني نه بیا بهته وي چې څنګه اوسو د حالاتو لیدل سبابه دا پوه شو هه چې یو کمر ته مخبل ته شاشي درحمان خبر علتبرشته آشي هه لاسمانو الرحمانيادوخه الله رب العزت چوز د یقین راغه اچو بیا قیامت کی شنو بیا بوته وې ترپا سا علاوه شم شک وکم تیر کې غلا قبر کې یقینو کا او عبادت او لزور ور کا ځان له وخت مخه بیا بو غل حسرت او د مقام یې څه پیدا باندې کې چې روال شنو بسرا په رابادسي یوم تشققل الارض عنهم سلاعا تا روز باندې چو دا شوي د زمکه او دیبا پرابا سے جوړ وب ساين دي رسان زمکه بتهوش لیگنه پهنا پرابا زي کلاو بشکنه زالک حشر و علينا يثير دار غندل په ممباي مي آسان الله وي سگران نه هو نه زيادل حكمو کي چغو لشن طلب اولادي ادب دي تگران سکاري د دې د ساعت له چه معمولیس از با دی دا گرانت کاری او انکار دے کئی دا ردیخ پل اقل کام زور ادیتا نگوری چه اوزاد دازمک آسمان نتینکلی اگتا سگرانا چه دا بندگوٹی پیدا کی بیاک کنا دی خویلیو چه دازمان نتینکلی دازمکو پیدایشو جسامت توگولی اگر انسان لدیر غاٹتی ایدارسی پیدا کردی نحن اعلاما یوزل تسلی ذکر شوا اصلی اعلاما قولون دیچه سوایی بیو د خبری کئی د قیامت نینکار کئی او تا پوری استهزا کئی انثبت کی یارد روغو نو بدی بانده صبر کوا دلتوی استازی مواردان رجی تخامخا دی پاسیش ازان لغم سیوا کی موتا پتر مونگا ام علوم نحن اعلاما مڠا بويه کو بيما يقلون باغ سچدي واي دان تسليد بي الله چمو ته معلوم دي كلام گا ور بين و ما عند عليهم بجبار او ني تو پدي باندي زور كون کي و ما عند عليهم بجبار تو پدي باندي زور كون کي نه فذكر بالقران لا توعز قوران سلام مایہ کو واحد اګه چاته چیرې کې زماده عذاب نه مګوا د ګل عذاب به نه ته رجع علا په پیداوار پولیس په خپل بیان چې د عذاب نه یریږي چې دیو سړی د یقین نه راته قرآنو یې نو صف پیداونه نو ورکی استاد قرآن بیانول بیان کوا دلایل ذکر کوا او تموک اللہ <سؤال> پا دے باندے نہیں چتے دی باندے زور اکے مجبور اکے دا خبر پی خاما خامنے نا دا غا زی معایستان ہے اگر دا اللہ پیسا دیدی ستاکار سویب بیان کلی فا ذکر بالقرآن دا ترغیب دیخا جتا بیان کوا تبلیغ کوا دا اللہ دا احکام سورت الزاریات مکی سورت تے پس الاحقاف نا نازل شویدی مخ کی صورت کیوے قضا الکروج روزے بځو قبرن دل تبوی انما توعدون لصادق ستاسو سره وعده کیږي اگر اوتل اقامت هغه آقا بل کل رشتینه او بیشک یی غوړشت نشته او د اسره جقاف کې د انسان د پیدائش ذکر وکړه لڅو ذاریات کې چې څنګه په دنیا کې تشکرات بکي کنه صنعت فضاست ده پيدايش داغه شانتي دي صورت او شاهدو لو قيامت پراث لو والقران المجيد قران بزرگي والا او دي صورت کي با سلور شاهد ذکر کي ترقي يا دي صورت کي وه فساد به باقي بيانوا تقبل رب درست بوي فجر الى الله الله تامل کي الله تالوز ديک دا شاندی صورت کمنځه کرو دا پانې مهلکاو اداګه صورت کمنځه کرے کی دا صورت اس بعد دا قیامت او سر تفصيل سره اول باب هغه ذکر کی تر ډیرشت میات pore او بیا وروسته دا غینا دیم بعد دی دغه شواهد دي پرات له دا قیامت او زجر او تخويف او بشارت او دلعیل عقلیہ دا ذکر کی دے کی بسم الله الرحمن الرحیم والزاریاتِ ذروہ گوادی اغا حواگانی چلو زون کی دی فالو سرا فالحاملاتِ وقرا پس گوادی او قسم لفاغی چوچتون کی دی بوج لرا فالجاریاتی اترا فالجاریاتی اترا پس گوادی اغا کی پنر سرا فالمقصمات امره پس گوا دی اغا تقسیم اون کی حکم لرا سلور شواهد دی و الزاریات درون اغا هواگانی چی چلی دن کی دی پتیز و چلی دوسرا اول چی هوا راشنو دیر پسور کیو چلی گی ناغ سر دا دلی دا دل دل دل خور ارسو چد کی او دا سر اوار یز جوڑی گی فالحاملات وقرا نو گوادی اگا وریضی چه بوجی وجد کل دی یاد اگا حواگانی چې بوجی وجد کل دی دو وریضو فل جاریاتی یسرن بیاروز تور دینا کل چه وریضی پاسمان کی نو نرم نرم حوا شوروشی فل جاریاتی یسرن اگا حواگانی چه پن نرم نرم وقت مزمزا چلیگی داگا د باران نمخ کے و وخت کې کی فل مقسمات امرا لبیا دا غی 12 تن تقسیمو کی چې سوال اكو کی اوسه سکه اونیش دا تقسیم کی بل قوالداري جزاریات هوا غانې فالحاملات وقرا او چتون کی بوج لنه ور یزری فالجاریات یسرن او دا او کی شټیری چې پاسانه چلیږي په دره اپکی فلمقسمات امره او دا ملائک دی چې تقسیم کوي صلی الله علیه د مخلوق مختلف و کارونو چریتا د هغه حکم شوي کنه دا ټول په دی باندې گواړي مختلف اقوال لبکې د دې جواب سره دا الفاس رازي و زاريا د داوق قسمياتا کید بر او د استشهاد د بر رازي دا ټول په دی گواړي انما توعدون لا صادق یقینا هغه دا سره وعده کوي خامخا رشتینه ني وَإِلَّا الدِّينَ لَوَاقِعُ او یقِنن انصاف و بدلہ خامخا واقع کی دون کدا اگر انصاف رض او انصاف دا اللہ او قیامت و بدلہ اگر خامخا واقع کی دون کدا ارچا طبق پر مناسب و بدلہ ملوی گی یاد ایسے سنگا چدا ہوا گانے تیز چلی گی اب یاو گولا سنگا پر نو دغشان تے قیامت کی باچ آسرا سختی ہو زیا زوری او چا سره به نرمي کیږي مطلب هو ته حاصليږي بلدا چې هغه هوا قدري وګورا هغه دنیا کې بے مقصدہ بے فائدہ نه ده ځکه انسان دا دمر عالم چې پیدا کړي هغه پیدا کړي سلسله جاري کړي دا او به پی دی نتاو سرچکه کوم خبره او عادت هغه بلشتایي واقع کیږي په دینو قیامت او بدل و آسمان ذاتل حظق کواړې د اسمان جاليدار ان نکم لبې قول مختلف یقینا تاسو خا نه خا په یو خبره دي جګړې کیه په یو خبره مختلف کیه څوک انکار کوي څوک پکې شک کوي څوک یو خبره کی څوک بلاد قوت بارے کې پښه کیه اسمان گواډه جاليدار الحبوک دروازې ستورې نخاري د شپې او توغور سمره خپل وختاري چې د ستور جال باندې خورې لوکانن تاسو نښکارې قیامت کے به اپورت شي دا قبرونه نو نښکارا به شي ستوري گواضي په دې باندې دا چې د آخرت اسمانه پیدا کړې نو د دنیا دا ژوند مې عباس ندي هدا لري نتیجې بروزې چې هغه قیامت دې نه داګه بارے کتابو مختلف قول کې جګړام پکې جوړه کړی دا دا جاري یو څه قرآن من او اڑو نشې د دین هغه څوک چې یعفا کو ارودشی دا قیامتنا وطاقی دا یقین کو من کو فکر اغسو کو چی ارودشی دا واعز دا قرآننا دا دا قرآننا ترچال اخبر رب اغرد کتار سر تعلق نئی نو اغرب قیامت کی شک اغرد نبا ارودشی اجا تعلقی وصر اغرب یقین کی اتیاری وقی قتل الخراسون قتل کلیشو پلعنت کلیشو تباکلیشو اتکلویون کی ቂያمت بارے کی پتوب خبر کی جہان نشتا الذین فی غمرات ساهون هغه خلک دي چې په غفلت کې نه خبر دي د دینه فی غمرات بغفلت کې ساهون یراون کې د قیامت لرا لاہی و صاحی بے فکر شویل یس الونا ایان یوم الدین تاسو کې دي چې کله به روز سمره زوادر په دې راغلي دا تخويذ ذکر کوي روزتو د اجازه شو يا ما هم عل النار يفتنون باور اس چدي با قربان دي ورتول شي يفتنون الټاو نيغه دا څنګه نور به پراته لکه څنګه چې دا ډوډې انول راول شي په تاباخي يا وك سو قرتيبه کو زده دا دي قربان دي ورتول شي ډډې ډډې ځکه دې قیامت بارے کې مختلف خبرې کولې کله وبې اور ډاډوړ خبرې وکاله نو خبره غړې وره ور و رساله بولم دغه مناسبه ښه والله اعلم ذوقو فتنتكم او سکه خپل عذاب تاسو انکار کوو فتنه کې پراته وي دا سزا اوسکه هاذالذي كنتم به تستعجلون دا اگر وځه اگر عذاب دي چې تاسو بده باندې تلوار کولا اې بیا را عذاب ران را نغې زررا ولا کله چې دې خلقو ذکر وکړو نو مقابل کې د متقیانو ذکر پی ان الملتقين في جنات وعيون يقينا المتقين ما بباغونو كي ابچينوكي اخذين ما اتاهم ربهم اغسطون كي اغسل الراچ وركيدي للرب دي الله بولنے امرت نو وركي اديते असान कर ली اديले وركيدي ودي बे अखले انهم كانوا قبل ذلك محسنين يقينا دي وهم خددينك اعمال صفاز ذکر كي او پام وی ولذینا بشارات تی یوسفتے وګورا محسنین نیک اعمال لري نا ول صفته وګورا المتقین دې کې تقوا او يراوا نو زم صفته وګورا په دې کې احسانونه کوي محسنین دې د دنیا کې نیکه راتوړي کله ډیرې ځارې راځن تا کائنو قلیلن من الله ایمایح جن وزغین کې تفصيل کې درا کومې کې دې کوله و دې لوګونته بشپکه آګا چا د دې رم صفات قليلا لوګوان ته پښپاکه بدلی ما يه جاون دغه نه ګولاو آرام به کو نو را وقت وخت به په عبادت کې تیزې دا او کله جشمه و با باخیره حصه کې وا وبل اطهاري او يم او په وقت سحرونو کې دی بخنه کوتا د سلام صفات چټول شپه به عبادتو کو نو سحر به الله تجلل ادابه و ما عبدناك حق عبادتك و ما عرفناك حق معرفتك الله مونږه سيون په جندې امونږه تا حق نشو دا کولې مونږ کمزوريو کومنه څوک ته هيو کمن شي وين الله تعالی ته در کمزوريو عبادت به مو کوه اګورا عبادت په هغه تکبر پیدا کو ډیر اجزي به کولا چې سمره عبادت درو دومره کې حاجت دې ده ده اور عبادتیں عبادت وسی مالی عبادت وفے اموال ہم افمال ندی کے حق للسائل والمحروم دپن ضمن سے پتہ حق ود پار سوال گری عدم محتاج یو سائل جدا پائھی دی نگری چا پیرا ایوت ویرا کہ بل تو محروم غل جا کر دے دینشی خدا محتاج دینو ضرورتیں دینو چائنو والی نہ قاز اتمن دې دا له مور کې حق ونو و بسلين وي چې دا زکات نه علاوه چې خپل محبت ته تقاضا سره الله تعالی موږ دا غې دې ورکی خپل مال نو حق زکو چې ګور زکات کو زکات دې د خپل عام مال نه دا په سره دې خیال ساتو او لازم غړو غریب هیڅ زن سره چې قران بس لکه حق چی هم لازم احساوه دو زكاة بشانده لازم کلوخه ورنه دقل شوق و بحبت دوجه لازم لاغ طارقه نیوخوا دا خلق دی چشپه پا عبادت کی روز پا عبادت کی بدن پا عبادت کی مال پا عبادت کی او بلقوا اغا خلق دی چیغی دا اخرت من بغفلت کی ادخشن دا عبادت نوم او سپار روزي به ګناہوں کې دیریږي اځسته به خلک وانت دي سار کې دموکل نوړ ټولش پرواني کول او سحر کې ميغبلق کو مال کې سې سنوازه غریب نو دا ذاره يوشان کې ديش ندي ته خپل خپل بدل ميلاويږي په آخرت کې و فل ارد ايات للموقنين عقل سمخ کې ذکر شو او نه دا ذکر شو هغه مخ کسورته قاف کې وفي الععرض يات لل الموطين اول د او فمګ د لالي دباره د قین کو ثمره د لا سوچکه وفي غ کوم ستا اواپل د خپل بدن کې افات غیرون او دومره سووشونه کوي تا د خپل بدن د کتلدي پهستا د پاه د لایلدي علي قل بې اتپه چې دا اووزات چې پیدا دا مخلوق اغ مخلووق چې ترسترربپ زور سره وګورئ یو څه بټاتخ خارج دا روان دی حشراته پاره کې الله سمرا نظام پیدا کړی دی سیستم په کې ګرځولې مطلب به هم پونشوي په دې خپل بدن کې تا ته الله قدرت ال خیخا دا خوراک لا او دې خارج دو دوری دا انسان ته دا که شانته اګه لوي ډاکټر چډیر ماهر او اپریشن نو مغالباً دو سر اپریشنون او کولیاد از رو او ای بیا دخپل زی مقا پر او مقابرات لاؤ غلی اپریشن کو نو اگو بیاوی چیر ما سمر احتیاط که دس رد نورو پا نثبت بانده ایوزایی که چی ما کار پورا که او دخشن تی بی اختیار از ما دا الاغز داس لڑی او پلاو یارا گرانو لگی ناغذیر اگوی نا نظره به پسنده دایو تا قوتش تا چکه سلیخ په لارزم رضان را دینګه هو سی اختیار نشتا وفي انفسکم استاذ په دې خپل نفس نو کې په دې جون کې وګوره سمرا بدن کې وګوره نظر یو کار کې وګول بل کار کې ااو دیر بل عله او چ سوچ ورغو کې کلا افلا تو دو سیرون نو تدمر نن ګوره وفي رزقکم او پا اسمان کی رزق و وما تو وعدون او اغا جتاو سر وعدہ کیگی استانسو رزق کو اللہ دا اسمان در علیگی باران تو گورا ادب شانتی دا اللہ فرمان تو گورا رزق احکام کو اگر بل داوی چھ مخ کیوئے چھ کم مومنان دی نو مالو نا خرج کی نو دل تک ذکر کی چھ تمال ولی نا لگے تصوی جزب ہو کی پاتشمہ رزق به مکان شي ست رزق الله رزق بر نه اند زام کومه آسمان کې اتل کېای پزمه کې کور پسه نرم به تا کړی چې د ما غره ده څه شو نه خدا بر نه راضي وصف سماه رزق کوم وما توعدون اغا ته توصل وعده کیږي اغا رزق به خام دی یا د ثوابو تاعز بو ادي ثوابت السما و الارض قص قسم دې بر د اسمان او زمکه انه له حقا چکه نن دا قیامت حق دی مثلا انکم تنتقون څنګه جتا خبر کوي ادې شک نه غنئ دا شک کی چې خبر زکو قبل سوک ها نبي شک نه دغه شانتي قیامت کې شک نشته یا څنګه تاسو دې دا الفا روزي ار شانته قیامت کې دا خبرونه نه او قیامت حق دی کینی انکم تنتقون دې دې نه دویم باب اخرہ pore هغه کې تخويف دنياوي ذکر کوي او ذکر د هغه اقوام مهلکه قوم د لوط السلام فرعون عاد سمود او قوم نوح عليه السلام تمهيد کې واقعې د ابراهيم عليه السلام ذکر کوي شروع کې هو واقعې د سرنطال له وکړي چاوال د ملائکه وراله نظيره ورکو بي لوط عليه السلام د قوم د هلاکتو داغي <قش> خبر وکلا اموخ کې یادونه سره مرابط دي جمال ال لگا سم چې ابراهيم السلام د الله محبت کې مال لگاو علم الملو هل اد حدیث او طيبه ابراهيم المكرمين یقینا راغلی دلته خبر د مې ملو د ابراهيم عليه السلام جوړه عزت مندو اذ دخل عليه وقالوا سلاما کلا ته داخل شوت تا نو یک قال سلامن نو وارث ابراہیم علیه السلام جوابو تو سلام جواب کو سلام دینو هل جزاء الاحسان الا الاحسان سلام وکو نو غالا جوابو قام من قارون وتا سو یقام یناشنا او من فی زند ناشنا خداره فراغ الی اهله نو مند کلاخ ول اهل تا یل کیو چ قوم یناشنا ځان سره ویږي تیرلی ویلی أمنئك لأقل أهل فجاء بعجل ثمين نورا يرض خير الكلشوي فقر به إليه نورا يرض ثمين صربا ماك دل الكلشوي ذكر دل ثمين وصربا صربا أورج كلشوي راو فقر به قال ألا تأكلون ووتصل أخرى تذوق وو رائك مثوى ته تکله پولیس ته راکو په لړې اته یال کار ورته اوسولې خپاشوي افرايت نه کوي څه چلې فاو جن زمينهم خيفه نوبټه اوسه تله بزلکه د دین یارا وګور سره شکل د ګور نوري خستري وڅکارته ګور نوري د یاري کورا کې نه کوي تسکل من دې کنه تس دې اوسړي په جامه هو عمل تبه هم ګوري وڅکارته ګور نوري د قالوا لا تخف بيوت ابراهيم مو عليه السلام مجمع هو رسالتنا يا راقنا هو يا مياريكا يا ري بګي سنشته دې خبر خو باقوي چمون بلځه تلړشو قام دلوت عليه السلام ته تا ته خو دغه شاله خبر دي وبشروا بقلام من عليين ازير ورکه دل را په هلک فو سرا فاقوال حمراته لما خمره على خذ دد بيبي دد امراه حضرت ساره اگراله ولدا بو تهيلي کنه جراشه <تصفح> ناشنا خبر واره ها <تصفح> في او عليكم ذنسانان لدنيا كنوا نو بيبيرا محمص في صره في شخصه با واسره بتعجب سره في صره تعجب كده خرجوا له كلا اجل سر قشاله جوه و صاكه تواجهها او زاري هر كو المخلره خوشالیکې په تعجب کې فعل تعجب مدارک وې لکه څنګه چې وسړی ده زه نه نه کنه طبيعت یې اگې شمخ لیدل کې چوي دا کوم خبره ما شاء الله د وړې اولاد پکې عجبه ځوانه کې نه ده شوی وې زار الله د قدرت نه د تعجب او یې چې بډې امشنډه ما شاء الله د وړې اولاد پکې سومره خوشاله ده چې غانو ته دا جوړ کړو ځانه امخلے گزارو ټیمنګ واسطات کو زینه ډایته امو قوم نه کا ولدا ویله خبر راولوت غلي مرګ شته دا کو کو شاله خبر او کو شاله کې څنګه نه دکه انا پیغام کې जाहीर دي او بیا خاص کرم بیاو کو رنه غیبه ده غلط کرکی یودنه مسلمان چې دا غزرک د الله یې رہی اله پیغمبر د سنت او قدر او محبتي هغه چر را نبی علیه صلاة و لا فرمائی لیو لیسا مننا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعو الجاہلی اغازم امتی ندی ہر صحب چوی ارزی چوی ارزوک چه چو بغم که مخوطکاو اگریوان اوشلاو او چگیوالی دنابو خلقو بشانتی چوې بل څوک نو چې پمومګم راته ادا سمره ډګانه وبډا غاندي په دې ملکې ادا مو الله خبر رااله اځانه ټکو چرته ترغاله وځه نمړې ده پاته پرځوني يرلا مسلمانې و دانا کويده اذنا مسلمان چې څنګه زپل کې ترسي هغه بځاو لیک ننا رنا نزانانا چا ده زان نه سرو نه چې الله روح خلق کو کړ و ندي وینې کنه دی وخت کې به و زه خاندنه بیا و تا تکلو وایو پیغام کی وی ما ته بده واخ کیته نه و نه چوسو چار بی دی هغه او چوسو ډنګ ډونگی نا واکای ا دې تانه کدل صلی الله علیه وسلم ان درو غټوله بیا اجازه کله او چوسو ما شمانو نینا کوته اجازه کلو وړو وړو تا ناګا ټیکوا او دې دم په وله مندته اجازه کویا مزاب کلو چه دیر دان آروا که تولش پره خلق دخوبه او باس او دیکل اگه واو یارده اصدی او پا تراله که یا پا بلی او گاری که جزوین جو جماعت خوال راشنه چگی که او که اللہ اکبر ووی ولی که کمان زمانه خلق اولادی دیبه داغرینه چگی که اللہ اکبر او کل اولا خوصو روکی ویڈا بای اگه اندوان چه با شو چه ا لشن قدمه نسوا جاغه مسجد دي جمعه ته به غليشه په خالي کې باندې او دا نو نیمه زمانين ځان جرشي اسن جمعه لروره دي ترغه نه ترادن هنيز دي شه شور او په اوچي شي اسو حیران بش او جمعه ته نزدې کورونه دا تر اسنه کې چېر دا الله کور قرانونه پراځي موس کېږي نا بس هغه بس ورکی دیلا اجه غرس پکې نور دا غین روز ته بیاس برغان شي بیا با تاس په اړه لري مات کې بناست دي دا څومره لوی افسوس دی نو نبی رسول الله مخه نه کړی و چې کوم ځنه نه بغم کې ویر کوي نه خلک ولا خبر واچي چې نه غلي کېږي نزيحت او تاو کې جنم ولنه خاورې ولا خپل کې واچي مال چوس غم لدی ځان سره جې په ډاکوله دا عمل عمل کول غوړي کنا سوچ هوګه د الله بندگانو نو دا دروګه جوړ کړو واسقط وجهه دا خو قو د خوشالینه تعجب کو حیران شو خوشاله شو انتهائی قالو کذلک و ملائکه اوم دغه شن خبر نه نن کو دي قال ربک یوی دراستا دا در خبره مونږ به نور نه و پوښته انه هو هو الحکیم العلیم یقینا اغه حکمت نو الهی او آوازه تي د دینه پته لګي وځه د اصحاب الله علیه السلام بیا ملایګو بیا وبنده کدلې کنه شخه دا خبره کو شنو اوسه نو ابراهیم علیه السلام د تاسو ته چښتره باندې سبا کې نور فما خطبكم ایها المرسلون او ابراهیم علیه السلام چې څه کار تاسو هم لګلو شو پته کولیږي چې تاسو تل کار پاتري څو طراوالې قالوا اننا ارسلنا وېږي مونږه لیکل شوې اله قام مجرمين يا قام مجرمانا تا نن ورسل عليهم حجاراتا من طين شرعو ليګو مونږه پدي باندې غټي د خټونه جوړې شوې حجاراتن من طين کې دا وځره د زکا شکل کړل غلې اورېدو توند غټو باران ویلش توسوان ه غلې په وری دا نن دا دې خوري نه دې څوکې دا ګټي دي کار مې نټوي دا په وری دي دا بس دا خدای الله رب العزتو شان دې او د هغه قدرت انقلاب شورو به دي دنیا کې څوک پیدا کیږي اسوک بنه کیږي نيوذ هيرو ور کې چې اولاد به پیدا کیږي او بل دې وګوره نو قوم نه چې هغه به تاب کیږي ذکر خدا الله د احکام نه محالو دې او انتہی ته جاواز کړې مساوما تن عین در دی په دې درا د صالح المصریبین د پاریدس راتګونکو دریسو لري دی بندتا چې یو عقل له بل دین نه او بل نه اختلاف اترته ها نو دی چې غلط کړې نو یا به د دین خیال ساتنه نه به کې یا به د خپل عقل په قضا نه هغه نه رسټو کېږي او یا فطرته پر انسانکی نو گورا دا مسرفین چودی اغدریوارس ازنو بیلی لیوخا انو بکی وطری د حد دننا وطنکنی دا حد, حد فطرتنا وطنکنی دا حد عقلنا داری کرخی وط دا سب اصطرقی بطیوی للمسرفین اسراب کونکی او فا اخرجنا قصویست المنگا من کان فيها من المومنین اغسور جو با دی که صوره بو یم مؤمنانو قالا ذات کور بو په دغه ځای کې فما وجد نبیه پس مونږه ونه غیر بیت من المسلمین سوا او کور د مسلمانانو نا پروتول کېږي غره او کور د مسلمانانو او پاهې کوم سلکوسانو هغه ته ما د دینه سره رسول دیلو چې رسول خپل می میو نو کړی را دې زده واغ سره اوس په دې ولا ورنټه په تاسو نوی اوکورو پتول کلی که دا مسلمانان <تصفح> شایی که ایمان و اغیی که اسلام و, و ترکنا فی ها اپری خودمونگا پتغا کلی که حایتا حايت ایبرتا و نخا لیلذین خلقو یخافونا لعذاب الالیم چهاری که دا عذاب درد ناکنا چه دا پکی یاروا نوی دا یو قوم زکرشو دوین وفی موسا او پو اقیاد موسیٰ علیہ السلام کی اومی برچتر اید ارسلنا کلچ اید ارسلنا او کلچ مونگا اولیگا دی الہ فرعون بی سلطان امو بین فرعون تا فدلیل خکارا سرا معجز و خکارا سرا فتاولا برکنه دا فرعون سره اخفل لگ کرنا یا اوارد دا برکنه پا خفل قوت و طاقت سرا تاغی غروروکو چھتا ماتاو گورا سبت اتا خبر منا مالوی کل دیا نخفل غروروکو پو طاقتو پو لغ کرو وقال صاحرون او مجنون ویوی چیا صاحر دی یا لیوانی دی بس دی خبرو لخالی ندا صاحر دی یا لیوانی فاخت ناو پس مونگا اونی و دا پیران او جنودو لغ کر ددو لغ ددو فانا بس ناو پیلی امی مونگا او قرزو دریاب کی هو مولیم خوزی او ملامت کونگی زان لرا بس پخبر زانی ارسو راتونو ذالک جنن اللہ طرفنا تو تراضیات و هو مولیم بے پختہ لدلیای کو چکم یوزس بہودا او خطرناک نہ کرش گندن علیہ تو غرض نہیں و فی عاد در واقعہ عبرت ہے واقعات عاد کے و عاد واقعات عاد یانو اذا ارسلنا کل شرولہ علیہم ما تذرمن شیئ لے پر کو د ہتیوش ات تعالی ذاته اوه بچو لا الا جعلته کرميم مگر غرغوب پسند چوري رميم هغه معمولي بورنين ريزا چوري هغه شي به ته جوړ کوونه بوا او کو ديوالبو آبادی بوا ارسمه دا کو تاو بلنا منو ګورا وفي ثمود هذ واقعي سموديانو کې برات يزقي لهم كل شوي حتى حين پیداوا قلت فهو اخلي فرص وقت فوري فأعطوا عن أمر ربهم نصر كشي وقل هذا حكم ربنا فأخذتهم الصعيقاته فأسؤلوا الدي لراء يو قلص داسمان دا وهم ينظرون اديكة ال يو قلص دي رادي وشغل في الوالشان بياه فهم استطاعوا من قيام نطاقاتهم اللي رود باسيدو الودريدو شاري قلص فروق ورديده نيوتا فاكهم بس <كلاقوا في جاورانك> وما كانوا منتصرين ونوغي بدل غسطنكي نفذ فلبيت فرص كولي شو نوو جزا شاينبات كولي شو وقوما نوحن من قبل وقوما من المحجد دين اغامهم هلاك كروا انهم كانوا قوما فاسقين يقنون دائما قوما فاسقان دائما كل فاسقان شمخد دائما هلاكات ذكرو شو دلع العقلية ذكرت نور فإذا كانت قيامت باندري دریغه ذکر شو دريدا فق دلائل و سما ابنيناها بايد او اسمان جوړ کړل موږ دللا د خپلاس هغه خپل قدرت او قوت و ان لموسعون او يقم منغا فراخ كون كيو سمرم او سمکه غلو لده مونده داره فن عمل ماهیدون پس دیر بهتر غلو اونکیو فرشکونکیو الماهیدون سمرخ کلی غلو اونکیو جزمکه فرشکلی داره ومین کلشه این خلقنا فوجه این او ده هر یوشینا پیدا کرده دیمونگا دوت وقع سمان جوره نر اومده او یا متضادو چشپا و رز دی سمکه اسمان دی او طور سپین دی بده طریقه تارخ و عللکم تذكرون درباره دا صاحب راته اخلاق جوړم پیدا کړی په هغه سر سکله کاول دې مزه او جدید تحقیق جسم رکیس زندانا غريم بده پوش چار يو سکره جوړه پرګرام شته پوزيټيو نېګټيو پکې هم شته فیروا الاله اوس او تا کم خوابه ترستو ورتوي یا بچي چې د مور خپلنا نارمانه شي ديبه ترکمې تخته چسم ردي لری کیږي نو تمره بو داري قهر کوي او چسم ري بچي مور لرمندک راويک ته را دنګل داګه پره همرا شي تر درش چا ویل چې ده اسلام نه تاسو چره کاله رب العزت داز مکه اسمن غشل اندکي اده انسان پهول دي به چرته تختي پر دې چا سره جواب نو جواب دا چاو دې الله تمندکي نو بس دې بادشاہ سفروا ال الله او تختي الله تمندکي ان لكم من نذير مبين يقين ز استاد پاره راون کې منو د الله طرف نه راون کې اخطار هي هم ولا تجعلو مع الله اله الا هو مگر د الله سره اله بل ان لكم من نذير مبين يقين ز استاد پاره راون کې اخطار هي ما دو دل اثبات در توحیدو کو او دو دل اثبات در رسالتو کو الله دو دختا الله اللہ راشد آغا عبادت تا او دو دخشان تے در شرک نو دختا ہے ولا تجعلو ما اللہ الہا آخر اللہ لرامن لگا ہے در شرک نو دختا ہے کم زید پوئی گئی تدازی در دا شرک خبر ازا امندتی و اخاو توحید در دا زان رسوا کنیگوالی بدبرازی بیا آجاشان تعلق پیغمبر فرانا او ساته زکا غستا لپاره اون کې نياق وا اثبات کی د قیامت چې څنګه پیدا کړو نو وانل خو زګران نه نه دوباره پیدا کړو بیا به جوړ کی هغه اخرت قبره روز تو زجر ذکر کوي مونقینین دې مقاصد لرا کذالکما اتلذین من قبلهم دارنگی نو راقل اغی خلقتا چه مخکده دینو من رسول ایسی و پیغمبر الا قالو مگر داویلو چوی مگر ویلیو ساحرون او مجنون چه ساحر دی یا لیوانی زجر پینکار دلی سالتو اتواصو بی ایا دی وسیعت کلو یو بلتا پا دی خبری سارا گرداغو پیرعونیا نو بلو او مجنون دی یو بلتا وسیعت کلو چه کم پیغمبر راجن تا صبوت داوائی کدا سن نہ وضیعت نشتا بلهم مقامل پا اون بلکدا یاقون نه سرکشه د دې فطرت کې نقصان نوخوان راغلي نو بس خبره نیوښند څنګه جاقیداو عمل او کار یو دردا سي خبرو ميواره نو خلينه یو کس متفق لفظ دغه په کار درې فعالیت کې پتہ ولعنهم تسلیم پس مخوار ودینا پدې ځای لمانه د محملګو او غم مکا فما ان تبملوم بسنه تا ملامات تا خپل غلا غلا پکلا کنه و ذکر ا بیان تا فين ذكرا تن بیان پیدا ور کی مؤمنان الله تعالی تو قرآن بیان وا کوا هی کما سن د انسان پیدایش <كصف> او چدی تا بیان کینو کما خبره ورتکه چدی غ حق پیجن دی الله او دې خپل جون مقصد پیجن انا خلق الجن والانس لذي پیدا کړې موږ په ریانو انسانانو الا ليعبدو فقره دا به د علما موږ بندګيو کی څه خوری اوسید الله په عبادت کې لګیا لري زبانه حال سره خونا دی خلقتم دا چې ګرځول دي چې د خپل اختیار مناسبه د الله عبادتو کی ليعبدون بیا معنی غته چې ليعرفون یاده چه زبا تا حکم کم چه زماع عبادتو نو چه سو که نجرا صاب بار کم چه زبا نگه عذاب بار ما اورید من ما دي دي. هم میر رزقین د دا دینا ما اورید دا ندیوی دی چه شب سر وقتی دی پاسه اخواری گه اچه روز ترازه چه ما لهم یاسا بل سرا جمع کری زنگوالما دا دینا میر رزقین فرزقا و ما اورید ایت عیمون ازنگوالما چه دی مال خراک ر کله مخلوق رزق دی نو مری دی نه امد نه موته انا زم از ضرورت دنیا مشران او د غلامان مالک او مالکانو کنا نو غلامان به سحر پاراکلو چشا به او گرمی له مال سره جمع کوی دلو بغیر دیدلو ال مالک د پارا بسر ز کوسه مهنت کو له ټول به او ذل به ارهن ن لایز خدا کا مالک دنیا جذب به خپل غلامان او بندگان او ز رزق راټول او نا دی به زما حکم من رزق ولزور کوم اغه مالک دی که ان الله هو الرزاق یقینا ان الله اغه دی رزق ورکوم کدی ذو القوه المتين خو نو قوت ته مزبوط دی ال متين محکم او مزبوط قوت ولنه فانا فا للذين ظلموا پس یقینا بارداګه فانه جزاء لمان عذاب دی بوګه برخه عذاب دا ذنوب بوګه ته ویل شي نیادا چه پکوه پی خلقو خصیح جو رولی یو بلا پیمانه و ایو قسمو نظر چه اقپل اقپل اون ردی پکی ده عذاب یو بوقا او په و ایسا یا زنوب ده نکتا ده چه کل بوقا دکشی نسکیگی ڈوپیگی نو دکشان تیر دی بوقا دکشوی ده اخیر ده چې ڈوپ بشی و عذاب راشي متلا زنوبی اصحادیم و شان ده اسی برادتی عذاب حصر دې سيداه ملګرو دي قلايا تاجلوه برزيد تلوار نه کوي هغه مخکې دي ملګري نو په خبره کوي او شان چې دي هم واستبو هي او توصيه کړې اده دې اذكار کوي ندي مون حالاش اوا شان برخه دي نومي دې کې اشاره ده تخويفه دنیا ویته او کېږي چې جمرات ته غدب در موقې چلته کوي دی وو کا پرش سزا وته ورسېره فویل للذین کفروا د پارادای گسانو ځکا مین یومی هم الگی وعدون در وضعی نا چه دی سره وعدا کی کی کیه گی عذاب پخپل زهره او دا آخرت عذاب پخپل زهره صورت تور پس دا صورت علف لامیم سجدانا مخ که ذکر روش دا زمکی اسمان د پیدائش نا دی سرت که دا غی دا ذکر کرکوی چه دا یوزلو پانا کیگی یا مخی زواجر ذکر شو ہو مختصر او دی صورت کی زواجر ذکر کی ڈیر پا کسرت سر تر پنزل سپوریخا زورنی دلیر پا سختے سر دعوی دی صورت وقوع العذاب یا اثبات القیامة بالترقی چا قیامت برازی اپا غیبان شواهد ذکر کی برق ترقی سر اکسرت سر او دعوشان وقوع العذاب چا عذاب برازی دی صورت کی اندره شانته دره چیرې اول اٹه است مایا سپورې پدې کې شواهد ذکر کړي تخويف او اخروی او بشارت تفصيلا ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحيم والطور غوا ده اغه مقام تور نبوت ور کلشه موسی عليه السلام دا نه دا دليل نقلي په راتلونکي قیامت باندې وقورا فتور کے موسی علیہ السلام کا كما خبر ہوا وتویل ان الساعه اتیہن اکاد اخفیھا لتجزى كل نفس بما تعا موسی علیہ السلام ظاہر ہے کہ قیامت برائے نو گواد دا کتاب او دا کلام واحد چہ قیامت برائے ل وی کتابم او گواد کتاب او چلیکل هر اسمانی کتاب یا ده تور ده مناسبت ده وجه نا کتاب ده موسیٰ علیه سلاما چه اگلی کلشه او فی رق منشور باغ پانو پروورو کی باغ باریک و چمڑا باندی لی کلشه او منشور چه او لواق پروورو یا کتاب ده قرآن یا طول اسمانی کتاب یا هر کتاب چه باغی اس بات ده قیامت شوی او دلیلی پیرا جمع کری دا ټول غوالي ځکه هغه مخه قیامت راځي دا د ودلایل نقلیا پېټه انده قیامت په اسباده قیامت وال المعمور او غوالي هغه کور چې آباد دي په ملایکو بیت المعمور چې یا نو آباد ده په خلقو او بعد تر قیامتا څه کوي وانه نشي ارکه سنت امیر یې دی پای عبادت باندې هم آباد ده او پا ظاہری امارت بانده اما باده را نیا خدا تی مراد دی یا والبیت المعمور گواده اغاکورو چی عباد دی برا کعبه پسیدو پا محاظ که دا پاسا عرش کی اغاکور دی د ملائکو دا عبادت زیره اغلی که هر وقت ملائک اولادی اغا عبادت کی چ اول دل هغه تاسو کرا دلې عبادت لا دا قیامت اله مر او الله تعالی دې چې سمرت आजाद کې دلته كله به حساب باندې تل او عبادت کې نو هغه غواړي بیا به نو تاسو ور سمرما مختلف باندې کرا چې اجازه دي عجز کې دام غواړي دلیل وحي ته اشاره را غبيت المامور يعني دا باندې واسق بالمرفور او غواړي دا چت چو چت کل شوی دی المرفو اسمان تاو گورا سمرخ پل چت دا بارینا دزمکی دا پارا والبحر المسجوری او گواد دریاب دک کل شوی دو بو نا دک دی نسنگا چو دا پاس درمان دی چت او بلدنا چاپیر دریاب دو بو دک دا طول پتی گوادی انا عزاب ربی کل واقع چی اقینا عزاب درفستا خام خام واقع که دون که چت نتوتی دا تبا دے عذاب امراگیر کی در یاد تو گو را کنزو بوڑک دے المسجور المملوء تبری او بحر المحیط ماناکی دا عقلی دلائل دے دوا سوگ دا سقف مرفرون امراد عرش اخلی چاگا بطول عثمانون او کرسی بند زفا سے اوچتے عذاب دا ربستا خام خالات لن کے مالہوں میں اندافے نشتر اغیل را سوگ دا پک ان کے چراگی نیازان بچکی یا غوا ی مور ساما اوماهغورست چول رضي دا اسممال په رض دو سره اوبه خږي او ب چول اوک چړه کېږي تصیرونجی بعدو ساره او روان بشي داغونه بروانې دو سره فون اووم دل لل المکذين بس حالاقاتې ب دغهرو د پاره تذب کوونکو چغ ددي عذااب نیم کار کوو او په د قیمتبانې تذب کوو توي بخوي الذينا اون فيخوالعبون هغه خلق دی چې پپلو